For dem der er kommet siden jeg annoncerede nummeret, så starter vi med at spille et nummer for elektrisk overhold.